Tomas, hemen asunak egun honetan, ahrakashtai eh, baita diendea laike, eh? Be, bai, harro uh, edera, diendea iniz, eta nik, hola, uh, etsipi baten egitez, uh, humor ezigari e honin, eta laxaian, hola, uh, placer egiten du, hola, bizitzea labranxa biologikoa, bai. Badu alde babakul pixka bat ez? Ba s'atuște, o diu că ik e hige mundia, baina ni k'atuște ba denetaik, ba da babakool, hemen ba denetaik, laboai bois kostaldeko babakool, kustal dico gente sumait, irritarak, asparnekoa denetaik, denetaik bada eben. Eztabaidak beti hor dira, glifozatet hor e inguruan ikusi nik uste uh, dugu Nikolai Oren demisioa. Bai, guk glifozatekin ez dugu eztabaidarik, eh, aspalditik bastertu dugu. Erdoan, uh, bai hor uh, izan da ikusi behar da, manenduene duen ko rachebatek bon badakigu elaborantsa eh, sektore hortan badakigu ministerioak hala lobby agroquimiko lobiak gehiago behatzen dituera eh, momentu hontan ikusi behar da ere epeuseeko lana eta bolizioa. Uh, ta norbaitek uh, eganin bat basuen, uh, egun gine, izanen ginera ezdakit bara ha urte baizik hala uh, hainbeste produktu beste laborari ninde, hala uh, um, ebolizioa beti baiko gara hori optimista izan, izan behar di eta hemen urrun dira arangura horiek justoki difusatarena eh, edo inalashanoki eh, baita Glyfosata ateratzen dena, hemen inala sanokigatea, elikatzea... Glyfosata da simbolo bat, eh? azkenean da... Hori uh, beste laborantzaren egiteko praktika edo molde baten simbolo bat. Uh, Zara badira beste produktu hainitza, eh? iru egun edo lau egun produktu kimikoa erabiliak laburantzaren, ez da glifosata baizik, hori eh? herren behar da, eta gero da duzeko lana, eran nahi dut, uh, laborantza molde berri horren, uh, hemen, hemen gobalintzai lotzeko eta plantan ezartzeko, behar da lan egin eksperimentatu, laboraide batzuek, entsegu batzuek egiten dute, uh, kastatua edo ez, <laughs> bon, dependitzen du, menan, ez dugu erraiten guk dela, hola egin bardela, mena taldetzen ditugu, Ola e egin nahi e, dutenak eta et, hori da importanteena. n'est pas de marche arrière encore moi sur le boulevard circulaire cette que sont punitets. Ude radar ibu Pariso konkafa. La conspivera je la la pluie. c'est une question d'insister. Sarsen ser orkestren soutien asuna igunean. Eta uh, o gira ikusten ditugu laniz jende zaunak eta <laughs> beste soil sautzen eta egiten dituzena biziki uh, baliotsak dila. Mm. Ah, c'est si, si, eh, écouter, manisons, estaki, ça va uh, être intéressant aussi ditu Eh, begiratut ditut dena, dira. Hor, adibidez badi dali buruak, bisikintes gajiak, ez ditukunak ushu ikusten komerzio guztietan, ez bat dugu parada hien ikusteko. Ez eh, zira, familian dina? Familian ba, horrekin ah. eta hilobarekin. Diateko zerbaizkai ausi edo... Ez eh, eh... ta honoten oria, saude iztapat! <laughs> <laughs> Gero janen dugu, lehenik behar dugu atxin hartu eta ikusi zorden. Bon, eguna pasatuko ausi hemen ordean. Ego na, ba, berba ez eguno, nabeden uh, goizza. Ba. goiza goizzaan da arte. Mm. Ba. Bia eskola xarziat adena? Ba, hartako xeriozki berdego serbaite egin ez? Alta ez tu emidik imite, nolako aruak. Ba, Ego. Hadean, <laughs> <laughs> hatzen man duzia serbaite, intelezgarria? Ez. Ez? Adizileileak urzenor? Ez. A... Zerda? De liburuz bat. Hadean, zertaz da? La poluziang, el jude loa. Hume. Zuka xo Piskat. Ba? Nola kasu maiten da? Zaber be, botatu be... Zikinak eta... Unxatri... Zikinak be... Lugian. Zikinak kaso maiten duzuzok? Baduziek komposta gailua etxen? Ez. Ez? Me haita... Zirri uh, uh, egin maiten du. Ah, bat Bai. Ah, hola, zirriak konten di da? Bai. Eta ze bauzu ere besteik? Ba beste. Sitoak, huh? uh, sakur bat, gatuak eta alak. Untsa diaten duzu etxean? Bai. Zer da gehiienik maite duzu jatea. diatea? Espinatak. Ah, bai. Etxeikoak? Bai. Ah, bai, e, guti entzuten da hori, eh? Eba, eh, bai, untxoa! <laughs> zer zer, zer galdatu duzu eho, or, baso hori? Garagardua? Eee! Eh, Korrika, badu sagarra, miruia eta machilorea. Eta dena nantxia? Bai. Eta jus bat da ordean? Bai. Ona izanen da hori? Bai. Eta De, jazta zazie? Ona denez? Biziki. Ona da? Bai. Eta zesan ditzen da Sagara. Bosua da? Atsukratua? Bai pixkat. Kolorea bitxia da lea? Bai, liranda. Kafea? <laughs> <laughs> Muzarekin gainan. Ba Autant qu'il pixka bat puis qu'il va pas garagardo à elle. Et. Oui, il a dit une cochique colo, hein. Et chico eh? si garagardo à ilteinaco. Et tagu d'année nous aimer n'est-ce pas Bye. Bye. Ma tamiaq. Ah mais ba, ici toute il y a c'est il y a n'est-ce pas Bye. Mais Bye. Ah ben au choc qui à sucra toi. Hmm. Doudac va Ah sucira gauche. Et Kastola? Kastola. Bai, Kastola. Kontentzi da? Ikashtola... da? Bai. Eta zu? Batere ez. <laughs> dena fres duzu? Ez duzu zaku eta dena? Eh, menik behar dut joan da norteko gauz guztiak. Eta dena guartxan dira. Ah. Eta zu? Dau. Eta ez zira kontentzu? Ez. Zepena, oh, nun izan ziste? Nuen ziste? Hortza isen... izeko ikastola? Na? Eta nahi... Joaitan da, geztukak erraiten ditan dara, joaiteko komunetat jostatzen da. Adéa, behituzie planak, gelan ez egoiteko, eh? E nanaiak, eh, nik ez, nik maite dut ikastea. Ah, bibazuek, bo sartze honok dian, eh? kurai eh? Nola da zure izena? Uain. Uain? Eh? Eta zuz, su hura izena? Amaio. Amaio. Bo handiak egun? Bai. Ze ikusteat? be se, se, moskina, se duten eta dala pasten den uh, biu munduan uh, eta ala zen zuek ere ari sentsibilitas zen ah, ari, mena, arimena oski pentsatzen untsa egitea eta hartzea sentsibilitate bat ba eta hautesentient ekoizle batzu bai ekoiz sartzen ditut ba kasik denak bai bai hemengutaj ba. ba. e, dira bai ba. herria ah, ba. ezukoa zerbait eh, eusketa batzu hinen egunen e, ditut eusketa bai ba begiratzen dut ben egine ditu da eusketak bai. Dutari gabe. Isek tiratu zaitu hor? Gazna? Haa? <laughs> eta goztikututu fruitu hor, eta balatzikiak hafen begiratuko dutze baden. den. Egun goxo bat pasatzeko hori? Bai, unta da, demore araberakoa du eta bisikuntza.